Məhsələm məsəlmələrə, ən birinci təqrar olmaqda çağırıq. Və əzr-məsəlmələrə məlumdur ki, Allah-ı Sıfahəsələ bize çoxlu neymətlər verir. Və Ve ən böyün neymətlərdən də biri, Allah-ı Sıfahəsələ yolunda olmaqdır. Ona ibadət edəməkdir. Allah-ı ibadət edəmək, ən böyün neymətlərdən biridir. Yalnız O'na ibadət edəməkdir, O'na şəriq qorşmamak, yalnız ondan qoxmaq, yalnız ondan işlemə Yalnız O'na təvəssül ülləməyiz. Ve bir şeyləndə onun adına başlamak. Ona hemdələməyələ sarmak. Bu da neymətti. Ve her adama da bu, bu küsmet olmur. Ne gibi insanlar bu, bu, bu, bu Allah'ın neymətindən mehrumdurlar. Allah-u səbətələ, ibadət eləməyiz. Ona təayt eləməyizdir. Ve ibadət hər bir əməl və ya söz zahiri və ya batını söz və ya əməl amel, o əməllər ki, o sözlər ki Allah subhanətə və Rasulunluq xoşuna gəlir. Daha doğrusu Allah'ın xoşuna gələn və o əməllər razıdırsa o sözləyən o ibadət sayılır Ona görə ibadət sözünün mənası böyük məsumdur. Allah subhanətə və ibadət eləmək yəni ibadəti Yalnız O'na sərfiləməyik, bütün növlərinlə, ibadətin bütün növlərinlə, qəlbin ibadətləri, həmçinin sözlərin olan ibadətlər və əmənlə olan ibadətlər, hətta manla olan ibadətlər. Və necə bilirsiniz, ibadəti növləri çoxdur və ən əsası da qəlbi olan ibadətlərdir və qəlbi olan ibadətlər əsasdır. Bu var zahiri ibadətlərin əsasıdır. Qəlbi ibadətlər, batini ibadətlər. Bu qəlbi ibadətlərdən məsələn, etiqad eləyirsən və təsdiqləyirsən ki, yəni iman gətirirsən ki, Allah Subhanahu və ya mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, qiyamət gününə və qədərin xeyrinə şərrinə ki, nə olur hamsallahdandır. Və həminin <coughs>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 Hamısından çox istəyərlər. Allahı sevmək ibadətlərdəndir və nəhsəl ibadətdəndir. Qabıqda əlbəm əməllərdəndir. Peyğəmbər s.a.v.əmələ buyurur, üç şey bir insanda olsa, o imanın, yəni bir müsəlmanda üç şey olsa, üç əməl, o vaxt imanın ləzzətin tadacaqsan. Onlardan da biri Allah və Rasulunluyum hamısından çox istəmək, yəni sevmək bu xarij rivayətidir. Və Allah sevgisi, Allah sevmək qəlbin həyatıdır, yaşamaqdır. İbnə Kayyim rahimehullah mədər salikində buyurur. O qəlbin quvvəsidir, Allah sevgisi qəlbə quvva verir və Ve ruhun qidafıdır. <gülüyor> və ruhun həyatlı bir yaşamağı. Və İbnə Kayyim buyurur ki, o adam ki Allah, o adamda şə Allah sevgisi yoxdur. Və ya Allahi sevirsə, başqaları Allah'tan çox sevirsə o kəlb meyyit gəlidir, ölü gəlidir və daima zülmətdədir yəni rahat olmaz o kəlb və o kəlblərdə kalmaz heç nədən və görürsən insan var, Allah sevgisi yoxdur və ya məhlubi Allah'tan çox sevirsə, o neynirsə bu həyatda ləzzət almır və kişi yəni bir kişi kimi nəyi sevirsə, onunla diyamə üçün olacaq Allah sevgisinin vehmelemeye çok sesindir. Ve bilmeyi veya onu duymak ona göre sebebler var. Şeyhul İslam bir dekeyim rahimahullah meder buyurur ki on tane sebebin giydirilir. Hancı ki o sebeblerine nail olsan etsen Allah'a mehbbetini katana bilersen. Allah sevgisin. Bence o sebeplerden biri Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim okumak Mən aslı dərk eləmək, Quran-ı Kərimlə əməl etmək Allah sevgisinə nail olmaqlardan biridir. <gülüyor> Hər şey məsələn müsəlmanlar səbəblərdən hərçinin nafilə ibadətlərlə Allah'a yaxınlaşmaq. Fərzi ibadətlərdən sonra, yəni sünnət namazları və ya nafilə namazlar var, onları əməl etmək, onları tərk etməmək və o səbəb olur ki Allah sevgisini yani atmağına. Hemşir mühterem müsəlmələr sebeblerden daimi Allah'ı zikir eləməyə, tamamlı Allah eləməyə Allah'a qağlamayın. Eməlinlə və ya kalbinlə və ya e, dininlə və bəq Allah'ı zikir etməyə de yani hər bir halda Allah'ı zikir etməyə de sebeb de Allah sevgisinin alə olmaq, Allah sevgisini qazanmaq Allah sevgisini artırmaq. Və zikir mənası, zikir o qədər olmalıdır ki, şəriyyət necə deyib? Olmaz zikirlər özündən iqtira eləyətən. <gülüyor> Olar məsələn insan, məsələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmləmdən yüzdən çox zikir gəlməyib. Gəlməyib ki, 200-300 zikir gəlməyib. Ən çox ki, 100 gəlib. Lakin bir müsəlman Allah'ı zikir edə bilər çox. Məsələn, Allah, 100 də yüzdə verilmirsən, birdən 150 də verilin, 200 də verilin, bunda heç şey yoxdur. Lakin buna özündən ixtiral edin, mən min dənə mən zikir edəcəm. Hər gün bu bir dətə çevirlər, adət olaraqdır. Amma belə zikir elə sayısız. Və bu məsələdə də bəzin görürsən ki, bəzlər zaratı üçün, məsələn, sufilə özləndən zikirlər ixtiral edirlər, özləndən ibadətlər ixtiral edirlər. Məsələn, zikirdə olaraq çox məşhurdurlar. Allah'ın sünneti ruhunu olsaydı gözer olardı. Bir de etmen ibadet elemeyi çok olsa da Allah sevmez o ibadeti. Yani Allah kabul edemez. Çünkü ibadetin kabul olmanın şerhleri var. O şerhler de nedir? Halis Allah olmalıdır bir de Peygamber sahasını edilip otur. Ona göre görseniz, sufiler mesela yüz defa la ilahe deyenden sonra Gəli bələdi, ki, yox, yüz dəfə artı, gəlin min dəfə deyib, başlıqlar min dəfə, sonra biri gəlir dəfə. Sonra gəlir dəyib iləhə dəyib dəyəndir, çox vəxat atarır, çox vəyliyə bilmürsən. Dilləki, La iləhə illəllə, gəlin Allah zəkirli, Allah, biz o vəxta da çox dəyəriz. Ve başlarlar Allah, Allah, Allah, Allah. Ve sonra görürsən ki, biri gəlir dəyib ki, Allah yine çox ha hu Allah'ın adı, hələ var, yox Allah'ın bu Dirlərcənin hu, hu. Görürseniz, zikirləndir məsələn, qarih-i zülləkə başlıyırlar, hu, hu, hu. ki, bunlar Allah səhətlərə zikirlirlər. Ve görün, bir dəəz, ne yaparır? Hızləndən iqtirlərlə Allah səhətlərə. Həmçin, məhsələm-i səlmanlar, zikir gerir sünnetə uygun olmalıdır. Həmçinin, e, e, yani, Allah sevgisi, Səbəblərindən e, bu sevgi artırca Allah sevənləri sən də sevəcəksən. Yəni öz nəxsibə görə kimi sevirsən, sevəcəksən, kimi istəmirsən, istəməcəksən hələ olmayacaq. Allah sevgisi artırca Allah sevənləri sən də sevəcəksən. Həmçinin əməllər də sevəcəksən. Həmçinin Allah sevgisinin artına səbəblərdən Allah səbəblərə isimlərin və şəhətlərinin əzbəlliyib öyrənməyiz. Bu əməllərini ona uyğ bəy gözə səbəb olur. Allahın nə qədər çox tanıdır və o qədər çox sevecəy tanıyam. Və Allahı da tanımaq ancaq onun isim və sifətlərini öyrənməklə ola, onun nemətlərini görməklə, bəlkə eləməyin ola. Hər kəsin məsələn Məsləmullah hər kəsin Allah təalanın nemətlərini görməyə şükür eləməy. Çünki mömin hətta stulda oturanda da su səmədə də ləzzət alır. Şükür Bilir ki, bu Allah təala verir ona. Amma Gafil insan ise yeri içir gündüz, her şey görür ve eleyir ve görür gece gündüz, güneş battı, çıktığını görmür. O görmüyor Allah'ın çünkü kördü ona göre ve kalbi de gafildir, kısıl bağlanıp ona göre. Ama mümin ise adil bir tane çörek kazanır mesela, çörek yiyir elhamdülillah ve bilir ki Allah'tandır, Allah verir ona. Ve bu da müminle o ölünün sərgi, yani dilin <gülüyor> önünün sərgidir. Hər şey məsələn yəni bu e, nə gətir çıxardır iman, Allah sevgisi və qorxu və sair vəsail. Hər şey məsələn şərmlər, e, səbəblərdən də biri Allah sevgisini artırmaq üçün tək olanda keçə vaxtdır, Allah Subhanahu taalaya ibadət etmək. Xüsusən də gecənomostavi. Hər cinin səbəblərdən, hər cinin səbəblərdən sadiqlərla oturmaq, Allah sevənlərlə oturmaq fatiqlərlə oturmamaq və həmçinin səbəblərdən həmçinin səbəblərdən günahlardan uzaq durmaq və nə qədər günahlardan uzaq dayanacaqsan o qədər Allah'a sevmək qəlbində artacaq və nə qədər günahları çox iləcəyirsən o qədər Allah sevgisi qəlbində azalacaq həmçinin görür ki biz Allah'ı nə qədər çox səhsən o qədər sənə إطاعت ألميذة ، الله تعالى إطاعت ألميذة ، راحة الله جاس و اللزة الله جاسم وظهر الله, الله سبحانه وتعالى ، قرر لها سورة 54 آية يا أيها الذين آمنوا من يعتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلتنا على المؤمنين أعزتنا على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم Dəli ki, fədlullah yötihimən yeşə və Allah huvâsiyun alim. Mayda suvəti 44. ayıda. Allah ayıda buyurur ki, allah iman getirenlər, eğer ki, kimsə sizlə dindən dönsə, Allah subhanə fələ elə bir qəvm ki, onlar Allah-ı sevecəyilər və Allah da Allah sevecəyilər. Və nə verir bu? Sonra deyir ki, yuhibbuhum və yuhibbunəhu azillətini aləlmüminin. Olar müminlərə qarşı mülayim olarlar. Allah sevgisi, sevəb olur tavazikarlığa. Yani ibadet, ibadet getirir. Günah isə günah. İbadet etdiyəcə, sevəb olur, başqa ibadetlərə girsən. Gör, Allah sevgisi, deyir, Allah sələm buyurur. Azillətina əlməminin, müminlərə qarşı mülayim. Vələkina əizətina əlkafirin, cəfirlərə qarşı isə şərt ola Allah. Cihadun fi səbilillah. də biri onlar Allah yolunda cihad eləyirlər. Onlara xafun vələ Onlar onlardan nə desələr, onlar fikir verməzlər, onlara bir təsir eləməzlər, toxunmazlar. Zəlikə fəzlüllah və Allah Teala'dan gələn bir sədilətdir, nemətdir. Allah Taala əsəlib olaraq və Allah bunu istədiyinə verir. Allah biləndir və Böyük həzilət sahibidir, ətəliyyən sahibidir, həzilət sahibidir. Mayda surası 54-cü ayə. Və necə görürəyik məsələ müsəlmanlar? Allah sevgisi gətirir vah nələrə, ibadətlərə və bir dənə ibadət, qəlbi ibadət görmək edə zahiri ibadətlərə səbəb olur. Ona görə müsəlmanlar birinci, dəxilən özlən çəkmədlər. Allah sevgisi, qəlbi ibadətləri birinci möhkəmləndirmək lazımdır. Və biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm birinci qəlbi ibadətləri möhkəmləndirirdi. Allah sevgisi, Allah qorxusu, ona tərəkkül, yalnız ondan qorxmaq, və s. və s. Yalnız ondan istəmək, yalnız ona, ona ümumi bağlama və s. və ve sonra zahiri əməllər ki, ki, versin başladı gəlməyə. Lakin, iyi görürsən təhərsinədir. Zahiri əməllərin bəzlərini fikir verilir, və vəllakən kəlbə əməllərdən isə o adamlar xüsusən danışanlar qafibdir və ya zəifdir kəlbə əməllərdən. Ona görə Allah-u səalə görə var, və edən ki, başqa ayələrdə Allah-u səaləm fəziyyətini var, Allah-u səalə buyurur, Allah-u səalə buyurur ki, وَلَا تَحْتَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ سَب۪يلِ اللəhəs əmua'ta vəl-əhyaunə ində rabbihim y Min fədli. Al-əyə. Allah səhələtə, El-İmrə Al suresi 69-70. ayda buyurur. Gör Allah səhələnin həzilətini, bəhəmçinin. Elə sən etmə ki, Allah yolunda döyüşüb ölənləri ölü, ölü sən etmə Onlar Allah yanında rızlanırlar. Olar Allah səhələ nə edib, onlar üçün nə verib? Onlar razıdırlar, rəşşabdırlar. Yəni Allah səhələ nə həzilət verib. Bağ Allah səhələnin həzilətindən nəyə yətirib çıxardırlar? Allah səhəl şəhadətə cənnətə düşmür qiyamətdən qabağa. Cibisminlik şəhidlər cənnətdir. Yəni ruhan. Ruhan şeytana şəhiddir. Ona görə Allah təala deyir ki, şeytlərə ölədiməyin. Və bəzə bayana düşməyin. Deyim ki, eğer şəhidlər ölüb ölü, ölü deyillərsə, deməli onlardan istəmək olar. Bilələr kimi. Və gədilər görsən qəbrlərə və tavaflərlə və dillər şeydə bayana Allah təala deyir ki, Olar diri ölüp demin, Olar diri dillə, laş-ı başa düşmünlər. Çünki Allah sələ buyurur, inda Rabbim, Allah dərgahında. Burada yox. Allah, elə ayağın özündə Allah dərgahında, inda Rabbim. Yəni, bu tünyətləyib, bu sələ ölürləri. Baxır məsə, həmsə radiyallahu anhə qəbirdədir. Diri əsrək çıxardır, görşərdi və səir. Ölür deməli. Ölüdən diri bir olmaz, Allah sələ buyurur. Olar ölür, sə təzviq eləsdir. Ölü demir Yəni olan ruhları cənnətdədir. Ləzzət alır. Kuşların boğazının altında. Belədir ayə. Bu ayə başqa şeysə, fəlimə olmaz. Ətkib və s. ayə. Allah təala buyurur: "Farihin farihin bimə atāhumullāhu min faḍlih." Möminlər, o şəhiddə cənnət olan ləzətlər Allah Şart, şartla Allah-ı Salahın ki, onlara bu fəziləti verir. Bax, Allah-ı Salahın fəzilətinə. Allah üçün mairədə fəzilət. Nə səbəb oldu? Allah sevgisi. Gəlibdə Allah sevgisi. Təbii ki, başqa əmərlərdir həmçindir. Həmçin, məsələ, məsələ, Allah, Allah-ı sevmək, allah sevmək gətirib insanı e, Peyğəmbərə layiqli tabi olanlardan edir və həmçin günahları bağışlayanlardan nedir Allah s.ə.v. buyurur, Qurun in kuntum tuhibbun Allah. Deyinə ki, əgər siz Allah-ı sevirsizsə, onda siz Allah-ı sevin ki, onda siz Peyğəmbərə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin. Deməli, Allah-ı sevmək, Peyğəmbərə tabi olmalıdır və Peyğəmbərə tabi olandan sonra Allah s.ə.v. səni sevər, və yaxsirlətun zunubə qunallahu qafurur rəhim və sizin günahlarınızı bağışlayan onda. Allah sevgisi gətirir Peyğəmbərə təbələmədir o düzgün sevgi odur onun kədə sufilər, bəyətləri susan olaraq sirgələndən elə sevirlər ki sevgili həddin açıblar və deyirlər ki mətələn biri deyir ki bəyətləri olan şeyqlərə Peyğəmbərlə bir tuturlar övliyaları və övliyalara elə kəramətlər verirlər ki heç peyğəmbərlər eləşə eləməyib, bazar mıyır. Və ya və səir, ona görə olmaz. Sən eğer Allahı sevirsənsə, sən peyğəmbərə tabu olmasın, şeyhı və yol. Və şeyhin barədə eləşə eləşə eləyə deməyəsən, yəni heç olmasa qəbul etsin. Yəni, şəriətə baxmırsa, hiç olmasa. Düzgün ağıl da, düzgün şəriətlə düz olur, ayni, daima. Çünki düzgün işlədən ağıl daima düzgün şəriətlə düz olur. Ola düzgün işlətməyən özündən şəriət xtıra iləyir. Həmçin, məsələmişə nəmanlar, səbəbləri ki, sən, bəzi ayləyə toxanır, hələ Allah sevgisi insanı yəminəyə çardır. Həmçin, məsələmişə nəmanlar, ona Ona görə Allah sevgisi insanın qəlbində bir dənə ağac, məhkən bir kök salır. Bir ağaca bənzəsək, məhkən bir kök salır və təbii ki, o kök, o sevgi Allah sevgisi iflasla və Peygamber sasına tabu olmaqla olsa və qüvvətlənir, qüvvətləndiycə zahirə də qüvvə, qüvvə verir. Və hər kəs öz əməli ilə bilsin, nə qədər Allahı sevir. Hər kəs öz əməli ilə Bəzilər dinlə sevir, görsən ibadə, bəlkə var, bəlkə yoxdur, az sevir. O tevqi, iman qəlbində azdır. Bəzilər çox sevir, görsən əməlində de çoxdur. Aydındır, sadəcə çoxluq götürmüyün, şəriyyətdən qırağa çandı da. Yox, çoxluq odur ki, şəriyyətlə uyğun olsa, onda, yoxsa, elə dəsə onda, Və sufilər çox istəyir, Allah sağlı ki, onlar çox zikirlər, özlərindən ixtira eləmiş ibadətləri yox. İbadət kəriş şəriətə uyğun olsun ki, sən bu cür biləsən ki, sən Allahı nə qədər sevirsən. <coughs> Ona görə çalış, Allah sevgisini atır qəlbində və bu əməllərlə, ibadətlə, asilidən uzaq olmaqla və həmçinin bilgi ilə ki, əməllər, Qəlibə əməllər çoxdur, nə ki, sevgi, həmçin Allah-ı Allah-ı Həmd eləmək, ona şükürləmək, ondan qoxmaq, ona ümid bağlamaq, səbərləmək, zahid olmaq, həyalı olmaq və s. və s. Bunlar həməsə qəlibə əməllərdəndir, və bax ki, biz bugün birinə toxunduq, Allah sevgisi və toxunduq o sevgini artıran əməllər, səbəblər nə ola bilər və çalış istifadə ilə qilən, çünki bilginə ki, qəlb əsasdır, və qəlb qüvvətləndiyicə əzalar da qüvvətlənir. Dəcə Peyğəmbər sağaçın buyurur, e, insanın daxilində bir əz parçası var, yəni qəlbdir, o qüvvətli olduqca əzalar da qüvvətli olar, o zəif olduqca əzalar da zəif olar və qəlbi qüvvətləndirən əməllərdən bəzilən toxundur və çalış bu əməllərdə nail ol, etkinən, təmbəl olma və çalış <coughs> elm öyrən, üzgün yanaş məsələlərə əsas da budur və həmçinin Allah s.ə.q. dua edirik ki Allah bizi ixlastı və Peyğəmbər s.ə.q. Ta tabı olan müminlərdən etsin Allah s.ə.q. bizi ona layibliyə sevənlərdən etsin Allah s.ə.q. Müslümanlara yarab kömək ol yarab onu s.ə.q. əzad əziyyət çəkir olayı kömək ol yarab ə, məsidimizi həmsinin Məscədə gələnləri fitnədən vəhlindən qoruyub Öbürdaşlar ki, məscədə kömək edirlər, məscəd təmih edirlər Yarab olan malına bərikət verir Yarab olan dualarını istəyilən qabul et Yarab həmçinin ölkəmizi, həmçinin müsələminin şələri tətədə olan qoruyub Abul həzəv, və ləkum Və lisə ilə muslimə min küləcəm, astaghfiru, innə rəhim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعضنا بعض عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتائز القرباء وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسل